Потім спокійний, зосереджений погляд Блада перемандрував на членів суду і найдовше затримався на голові суду лордові Джефресі, слава про жорстокість якого дійшла з Рочестера раніше, ніж приїхав він сам. Це був високий, худий чоловік років під сорок, з довгастим вродливим обличчям. Синюватість під очима і набряклі повіки свідчили про страждання або про безсоння і посилювали блиск очей та їх лагідний смуток. На блідому обличчі різко виділялися плями сухотного рум'янцю і яскраві повні губи. В лінії губів судді Крилося щось невловиме, що псувало красу його обличчя. Добре знаючи, як медик ту страшну хворобу, що мучила лорда, Блад з інтересом розглядав людину, котра, незважаючи на близький кінець, а, можливо, саме через це, вела розпусне і розбещене життя. «Пітере Блад, підніміть руку!» Хрипкий голос судового клерка повернув Блада до дійсності. Пітер машинально виконав наказ, і клерк почав монотонно читати багатослівний обвинувальний акт, у якому Пітер Блад обвинувачувався у зраді свого верховного і законного володаря Якова II, божою милістю короля Англії, Шотландії, Франції та Ірландії. З цього акту Блад довідався, що він, не маючи в серці Бога, був спокушений дияволом, забув про свій обов'язок любити і шанувати короля і порушив мир і спокій у королівстві, розпалюючи війну та заколот з метою позбавити короля корони титула честі. І ще про багато інших злочинів довідався Блад, з документа, в кінці якого пропонувалося відповісти, винен він чи не винен. Відповідаючи, він сказав більше, ніж від нього вимагалося. «Я абсолютно винен. Маленький гостролиці чоловічок, що сидів перед столом суддів праворуч від влада, аж підскочив на своєму місці. Це був військовий прокурор Поліксфен. «Винні чи не винні? загорлав цей запальний джентльмен. «Відповідайте тими ж словами, якими вас запитують». Тими ж словами? перепитав Блад, он як? Не винен. І, звертаючись до суду, він знову заговорив. Якщо ваша ласка, то я не зробив абсолютно нічого, що могло б підтвердити хоч слово з цього обвинувального акту. Я завинив лише в тому, що мені бракувало терпіння за час мого двомісячного перебування в смердючій в'язниці де моє здоров'я і навіть життя піддавалися страшні небезпеці. Розпалившись, Блад міг би ще багато чого додати, але в цю мить Верховний суддя перебив його лагідним, навіть журливим голосом. «Послухайте, Блад, ми повинні дотримуватися звичайних загально визнаних судових норм. І я мушу перебити вас». Ви, мабуть, не обізнані із судовою процедурою. Не тільки необізнаний, але навіть до цього часу був щасливий в своєму незнанні. Я радо утримався б від такої обізнаності. Квола посмішка на мить промайнула на сумному обличчі судді Вірю вам. Вас уважно вислухають, коли ви виступатимете на свій захист, але говорити будь-що зараз і недоречно. І незаконно.